ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها المسلمون اوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى فانه كذلك فاز المتقون يقول ربنا في موكم تنزيله يا ابا تستاجر ان خير من استاجرت القوي الامين ويقول تعالى ايضا لقد كان في قصصه عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تشريع الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون نرجو انكم في امان بعد ان حمده الله تبارك وتعالى pamoja na kutaka sala na salama limfikie mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam awali yote nakuhusieni kama ninavyohusiana nafsi yangu katika swala la kumcha Allah tabarak wa katika maisha yetu tunayoishi iwe ni katika miamala inayohusiana katika mambo ya kibiashara au ni miamala katika ndoa baina ya mke na mume <laughs> au ni miamala ya katika mambo mengineo ya kijamii kwa mtu akawa labda kiongozi wetu na mara nyingi kunatokea shida mizozo magomvi katika maeneo hayo niliyotaja sika kupitia huduma yangu hii leo nataka nieleze jambo ambalo au mambo ambayo Bismillahirrahmanirrahim Kama tutayazingatia inawezekana ika sababu ya kuepukana na mizozo na magomvi yanayojitokeza katika maeneo hayo Katika kutuba yangu mwanzoni nimezisoma aya mbili tofauti Aya ya kwanza ni aya ya 26 katika surati Qasas na kisha nikaisoma aya nambari moja na katika surati Yusuf Allah tabarakataala katika aya 26 katika surati al anaelezea tukio au kisa kilichotokea baina na Allahi Musa na mmoja katika miongoni mwa watu wema baada na Nabii Allah Musa kukimbilia katika ya Madian nimeamua kuwsema mmoja katika miongoni mwa watu wema kwa kuzingatia ikhtilafu ya wanawachuoni kwamba baadhi ya wanawachuoni wanataja kwamba alikuwa ni Nabii Shuaib kwa hiyo hao walikuwa ni watoto shu hapana, haya kuja wa Shuaib wengine wanasema hapana hayakuja maelezo hayo wahiwazi lakini mimi sipa sikokusudia huko. Na kwa kusudia na Allah Musa baada ya kuwa ameondoka katika nchi ya Misri baada ya kufanya tukio lile la kwa bahati mbaya na ikawa watu wanataka kumua akaondoka kwa ku, kwa malengo ya kulinda uhai wake alipofika katika ardhi ya madian akao amekaa katika sehemu ya kivuli akiwa amepumzika ghafla likawa limekuja kundi la wachungaji kwa ajili ya wa kunyesheza wanyama wao katika kisima kisha baada ya hapo wale mabwana wakaondoka kisha kukawa kuna wanawake wawili au mabinti wawili wakiwa na wanyama wao na wao wakaenda kuonyeshiza wanyama wao kwa yale makumbu au kwa maana kwa yale maji yaliyokuwa yamebakibaki kutuko kwa wale walokuja wenye maji wale watu wa mwanzo Sasa Nabii musa alichokifanya ataika mjadala mdogo na wale katika kuwauliza "Maa hatukumna? Mna nini nyinyi? Mbona mmekaa katika mfikira haya?" Wale mabinti wakamjibu Nabii musa lakini hicho bado hajapewa risala kwa kwamba la naski hata yastidri ria abuna sheikh kabir sisi hatuna nafasi ya kuonyesheza wanyama wetu mpaka kwanza hao wachungaji wamalize jambo hili na baba yetu sisi ni mtu mzee sana kwa na jumahi musa akaenda kufungua ile kifuniko la kile kisima ambacho kinafunguliwa na watu wasiopungua tisa wenye nguvu lakini yeye peke yake akaenda akazifungua kile kisima kisha akaonyesheza wanyama akachota maji akawasaidia wale mabinti kuonyesha maji kisha baada ya hapo wale mabinti wakaondoka walikofika kwa mzee wao wakaja tukio hili ndipo ile mzee wao akaagiza na Jilahi Musa aletwe sikusudi kuifanya hotuba yetu ya leo kwamba kuzungumzia simulizi za watu waliopita kuna jambo nalikusudia lakini nalazimimu nianzie huko na si maana yake pia kwamba ni makosa kufanya hivyo nabii musa baada ya kufuatwa na wale mabinti na kuletwa nyumbani kwa yule mzee katika miongoni mwa wale zungumzo mmoja katika wale mabinti akamshauri baba yake akamwambia maneno haya ya abatista ajirhu ina khaira man istajarta alqawi alamin e hey baba yangu mwajiri huyu kijana mpe kiji, mpe ajira huyu bwana kwa sababu mbona wa yule ambaye anayefaa kupewa ajira alikawi kwanza ni mwenye nguvu kwa maana kwa lugha fupi ana uwezo wa kuifanya hii kazi inayotakiwa kupewa lakini jambo la pili ni mwaminifu na katika jambo hili la uaminifu na Nabii Musa wamlitaja wanaujuoni ukirejea katika tafsiri kama ibn Jarir Tabari alitafsiri ibn Kathir Nabi Nabii Musa alipokuwa yule binti alipokuja kumfata wakati wanaongea Nabii Musa alinamisha macho yake chini pia kama ilivyokuja katika riwaya katika hadithi ya Abdullahi ibn Abbas lakini pia wakati wanaondoka Nabi Allah Musa yule binti mwanzo alizangulia mbele lakini kukatokea hali fulani ya upepo ikawa inapelekea kuonekana dhaaja ya ungo ya ile binti. Nabii Mlima Musa akamtaka yule binti awe nyuma yeye awe mbele hapo atakuwa anampa maelekezo. Jambo hili linaonyesha huyu mtu ana uaminifu mkubwa katika hilo. Kwa akamtaka baba yao baba mpe ajira uwe Bwana kwa sababu kwanza anao wa kufanya hiyo kazi anayotakiwa ifanye. Kwa sababu kifuniko linalofunuliwa na watu umi mfuno yebegi yake lakini ni mwaminifu kwa muamala tuliofanya muda mchache baina yetu sisi kaza kabla sijaenda mbele ndo nikasoma aya ya katika surati Yusuf Allah tabaraka sala anasema hivi lakad kauna fi qasasihim ibratun liuli albab kwa hakika imekuwa katika simulizi ya wawema wem waliopita katika ujumla wao wanaingia al-anbiya na nabii na mitume lakini pia na yele ambayo mitume waliokutana nayo na watu wao waliokuwa ovofu katika ujumla wake wao aibratul lilalbaz ni mazingatio kwa watu wenye akili ma kana haditha yuftara hayakuwa haya ni mazungumzo yaliyogushwa ولكن تصديق الذي بين يديه لكن ينسدقيش يا الذي يقوم بليك وهدى لنا لمنهوج ورحمه للقوم المؤمنون ان له رحمه لوطي wenkuamini فاعو قطيه ايه هي وانا hakika masala ya kusimamia mambo yana nguzo mbili au yana mambo mawili ya, ya msingi akasema jambo la kwanza al ni nguvu uwezo na jambo la pili al-amana ni uaminifu sasa majambo haya yametajwa katika kur'ani wazi kama hivi lakini sisi ndio hatimaya tunapoenda katika miyama yetu, huwa haya hutunyatufa. Utamsikia mtu anataka kuangaliana na mtu, labda anataka kumpa ajira, amweke dukani kwake, kwamba awe kijana wa kuuza duka lake, iwe ni duka la vyakula au ile duka la kuuza simu na mfanano hayo. Mtu anachokiangalia anasema, "Hii sala pia wazangu bwana." umtu usuni mwenzangu anaweza kufanya kazi hiyo Mwaminifu so, so um, kwa sawa mtu anaweza kuwa salafu lakini itoa itoa ninachompa hakiezi anaweza kuwa salafu lakini kwenye uaminifu amefeli kwa jambo hili ili kuondoa mizozo tunapokwenda katika miamala ni jambo la kujiangalia hata mtu akitakuja kuoa nyumbani kwako sio tukusema bwana yeye samapimwanzangu mkampa mke haina taabu tena wa wazee wengine nafikiri watu wanasema mimi bwana baba mimi mimi sipangi na mwanangu yani binti yeye aje anyambie ah mimi huyu simtaki kwa hiyo akokuu sema si mwenzio basi zao unamwozeesha je amekidhi vigezo vya niamala anao waminifu anao anao wazo kweli wa kuisha na mke Hatuzungumzi kwamba kuwacha hakuna hawatuasi watu kwa ubaya wa wenye kuacha lakini ifikie tu mfano mtu ndani ya mwaka mmoja kaoa mara nne unakwaje unakoshia namna hiyo kama Allah anakumbamtiani ghairi lakini ifie ikawa kwamba wewe wanataka kutafuta uraimi iti kuna mwanamke umempanga akamlisha zile nzuri zote unazozitaka ndiyo maana mtume sala katika ajabu ila muamala akasema la yafruqul mu'minu mu'minan istukee mu'mini kumchukia mu'mini mwingine kari yammu haluka rawi yabinu alikha au kama alisema sallallahu alayhi wasallam istukee kwa mu'mini kumchukia mu'mini mwenzeyi yani katika swala muamala mume akatokea atoe ya kumchukia mke wake uende akachukizwa na tabia fulani lakini akadirishwa na tabia nyingine hii ni ishara hakuna mwanamke anaweza akakagundisha tabia zote kwamba iti yuyo huyo kwa mlaili huyo huyo sunna za jumapili na alhamisi yumo huyo huyo katika haiwezekani hilo Sasa utabaki tunazungumza maneno sio na adabu kwamba mimi mwanamme bwana mimi si na kitu mimi naoa asubuhi jioni hati Sema Lakini ni tuangalie hizo nguzo mbili katika miana la Unapoamiliana na mtu Na ndio maana wanaochuoni wakafikia tuo wakasema hivi una baadhi ya eneo anaweza akatua nafasi mtu kwa kuzingatia vijizu katika hizo mbili mfano kuna mtu hii ni jasiri shujaa lakini sio kuna mtu mwoga mwoga lakini muaminifu sasa tunataka kwenda katika jihadi huyu muaminifu huyu ambaye sio shujaa mwoga mwoga anapata upendeni atufai kwa huku tunapopenda kwa sababu huku tunapokwenda huku kinachotakiwa kuushujaa ndio unatakiwa katika maidani ukitalii lakini tukizileta katika sehemu ya kusimamia mfano amana za watu kwa patikana mtu huyo muoga lakini nyingine yeye ni mwaminifu hata kazi hizi na ndugu zangu katika imani katika nukta hii ya suala la uwezo wa kulifanya jambo pamoja na uaminifu kwa mmeni vitu vya msingi atana biullahi Suleimani alipokuwa anaitajia, aletewe kiti cha barukisi mfalme wa Saba alitoa tangazo hili kwa wale watu wake ayukum yaatini bi'arshihha qabla an yaatuni muslimin yupika teno nyinyi hapa atakayeniletea kiti chake wa mwanamke kabla yao haojeni hapa waislamu wa qala ifreetu min aljinn akasema bwana mkubwa mmoja katika majini ana atika bihi min qabli an taquma min makamika wa inni alayhi la qawiyun amin kumbo mimi nitakuletea hicho kitu kabla hujasimama kabla hujamaliza kikao hiki kwa sababu mimi kwanza nina wajibu wa kufanya jambo hilo lakini pia mimi ni mwaminifu kwa hiyo tunavurushi katika miandala ndugu zangu haya ili kuondoa migogoro hii kesi zimekuwa nyingi katika miandala nukta hizi mbili tuzingatia tusafiri na nukta hizi asipewa jambo mtu ambaye haliwezi na vile vile kama mtu ana uaminifu pia asipwe asipwe kusimamia amana Jibril mwenyewe alayhi salatu wasalamu katika sifa ambazo Allah anazomthifia anasema innahu laqawlu rasulin karim zii quwwatin 'inda zil 'arshi makin mutahem thumma amin angalia sifa ambazo Allah Innahu laqawlu rasulin karim. Kombe hii Qur'ani ni ujumbe ulotoka kwa Allah ambaye amepewa mjumbe muumini ambaye ni Jibril. nguvu munyenguvu a'inda zil'arshi makin muta'in samna amin. Tena anatuiwa na malaika wote walokuwa mbinguni lakini pia ni muumini. Sio mtu mfano tunamsimamia mtu katika jamu bwana ikiapa iki, iki ni kitu chetu yetu tunatakiwa hii simu ni 2020 lakini ikitokea kuna jinsi mteja hata akifika 2017 muzie bado chakupofia kosa kitu alafu mtu anauza 2020 anamwambia bosi wake kwamba tumeuza 2017 kosifuni huyo haya matatizo ambayo tunayaona katika katika biamala katika ujumla wake katika miongoni mwa sehemu tulokosea ni kuto kuzichunga kutokuzichunga.2 Uwezo wa mtu kulifanya lile jambo pamoja na sala zima la uaminifu. Tujitahidi sana tunapokuingia katika miyama la katika ujumla wake kwa na wala mtu kwa sala fisio kibali nje tensorflow atakuoanisha anafaa kufanya jambo fulani. Inawezekana na uwezo huo kheri huyu salafi lakini je uwezo anayotaruma jambo hili ana kumpa siku moja mtume salama wakati alipokuwa kizungumza na maswahaba zake aliulizwa swali hili mta saa ya rasulullah kwa niqama ni nini yeye mtume wa allah mtume salama akasema hivi idha usnida al-amr ila ghairi ahli hata akapokuwa limeegemezwa jambo kwa mtu asiye kuwa moyo yajambo lake ni subiri ni waridifu tusamie subiri kwa swala la uaminifu na uwezo wa kile mtu anayodai uislamia ni katika msingi muhimu katika jambo la miamala akulu hadha wa astaghfirullah walakum alhamdulillahirabbil alamin Sallatu wassalamu ala ashrfi ambiyai wa imami mursalin nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in amma ba'd tungeza katika imani pamoja na maelezo haya nilyoeleza lakini kuna wakati kupitia mambo haya nilyoeleza anaweza mtu akapewa ulisimamia jambo fulani kwa masuala ambayo ya yatakayokuwa yameonekana akipewa huyo huku pakiwa watu wamejiridhisha kwamba hawatotokea uharibifu bila shaka hivi tunafahamu kwamba Abubakar Siddiki ndiyo mtu bora baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika umma huu hivi hivi Omar ni katika miongoni mwa mtu bora katika umma huu na kuendelea na ubora wa Abubakar Siddiq na wa Omar huwezi kuwezi kulinganisha na ubora wa Usama bin Zaid lakini mtume sallallahu alaihi wakati fulani alielekea jeshi kwenda katika jihadi katika jeshi hilo akamchagua kiongozi wa jeshi hilo kuwa ni Usama bin Zaidi na jeshi hilo likawa limeshindwa kuondoka kwa sababu ya maradhi ya Mtume sallallahu alaihi sallama na baadaye Mtume sallama akawa amefariki masahabu wakashiriki katika kuzika mzimu mzimu Mtume sallama baada ya hapo Abubakar Siddique akaliunda jeshi vile vile na kiongozi wao wa wa Usama bin Zaidi likaenda katika jihadi Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivi kwa sababu gani? Kwa sababu jeshi hili lilikuwa linaenda katika sehemu ambayo baba yake Osama bin zaidi alikuwa ameuliwa huko kwa kuchunga maslahi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua kumchagua kiongozi ambaye atakuwa na uchungu na hisia fulani katika kuliongoza jeshi hili. Kwa baadhi ya wakati yanaweza yakawa yana, akapewa kusimamia jambo fulani kwa kulingana na hali kama hizi Lakini pia Lazima awe ni mtu ambaye kwa kule kupewa jambo hili hakutopatikana uharibifu. Maana yake sio maana yake tunampa jambo hili mtu huyu alafu wakati huo kwa kumpa yeye jambo litaharibika hilo masuala ya namna hiyo tatakuwa hayapo. Hii ndiyo niliyoeleza hivi kwa sababu mtu asije akasema kwani Osama bin Zaidi na Umar bin Attab na Abubakar nani bora? inaangaliwa kwamba Osama bin zaidi alichaguliwa kuwa kiongozi kwa ajili ya jambo gani na kwenye mazingira gani sasa nimehaja haya kwa maana inawezekana wakapatikana mfano watu wawili Mtu mmoja ni mwaminifu lakini uwezo wake wa kufanya kazi ni mdogo na kuna mwingine uwezo wake wa kufanya kazi ni mkubwa. lakini ana uaminifu. zikitokea sura kama hizi, wewe unayetaka kubeba jukumu watu wao, wewe ndio ndo utayapima majambo. Kwaombe huyu Bwana atutampa kazi hii kwa sababu uwezo wa kufanya kazi anao, lakini tutampa mtu wa kumsimamia kwa ajili ya kutunza amana za watu. Hivi ndivyo kifua yote katika sura na mimi katika hotuba yangu ya leo nimeonelea nikumbushie tu hiyo jambo hili kwa sababu katika yetu kuna magumu mengi leo mnaweza mkaitwa huku kwa ajili ya kusuluhisha jambo hili kesho mkaitwa huku kwa ajili ya kusuluhisha jambo hili na baada ya kuzisikiliza migogoro mingi imeonekana vitu hivi viwili watu wengi wanakuwa hawavizingatii kwa ili kujiondoa katika tatizo kama hili Qur'aninu hudaa linnaasi ni muongozo kwa watu tumeona watoto wanabillahi shihaibu kama wale watoto wili mmoja katika miongoni mwa wema walimshauri baba yao wa, amwajiri Nabii Musa lakini sababu kubwa ya Nabii Musa ajira ilikuwa ni vitu viwili inna khayra manistaqata alqawi alamin kama hakika yule ambaye utakaimpa ajira ni mwenye nguvu katika uwezo wa kufanya kazi yake lakini pia ni mwaminifu yani kwa maana ana uaminifu katika kufanya kazi yake Haya, ya kwa haya yazikatiwe katika mihamala yetu kwamba ukimwajiri mtu anapokuja mtu kuja kuja kutaka kuoa basi haya pia yazikatiwe Kuchunguzana kupo katika Uislamu Kupo katika mambo ya kimaslahi kama hayo kwa sababu na uingilikuwa hakuna kusije kwa na haja ya Mtume Muhammad (SAW) kusema idha ataku na dini wa hulike fazowijue atakapokunyen mtu ambaye mmeridhika na dini yake na tabia yake mwosheni tsakaje mtu utamjuaje bila kumfudilia ah zungumzia wala ataje sasa sio ina maeneo yake ina maeneo yake kwamba mtu ame piga ahadi nyumbani kwako na za binti yako iko haja ya kumjua kufatilia marafiki zake, kufuatilia na kujua tabia zake kwa sababu leo nyinyi mmemlea binti yenu katika malezi sahihi ya Kiislamu. Mtakapokwenda kumpa mwanamume mwana mwana asiyefaa mwana mmemfanyia khiana. Na uzoefu na tafiti zinaonyesha sabini ya wanawake misimamu ya dini yao inathubishwa na waume zao. sabini. Ni mara chache sana kumuona mwanamke msimamo aliyokuwa nao unatofautiana na mume wake ni mara chache Ndio mwanae mtu akaenda kumwaga binti sehemu ile binti alikuwa avaa ni kabwa wala avaa yuba siku hiyo amekwenda kumuoa ameenda na yuba hapo na nikamu yako inawezekana ndo asivyo tena bihilah Kwa maana yake kama utakampa mwanao mume asiyefaa karibikiwa na bahati mbaya leo iliyokuwepo sisi waowaji tunapotaka kuoa ndio tunaika masharti mingi mazuri kwa wale wake tunao wataka lakini sisi wenyewe atujiangalie mbona mimi nataka mwanamke langalau awe na elimu ya analazimiana ana na sunna vizuri anasoma madrasa anahudhuria katika durusi mwanamume ndio anaika masharti hayo sasa kuna hao wanaokuja kufua na hao waulize hivyo we mwenyewe unajuzu ngapi ili umsaidie mkeo katika hizo jizo zana alizoifasi ah mimi unajua ndio juzi juzi nimeanza kulingalia katika darasa salafia kwa hiyo ndio nimekaa darasani naanza kusoma kaida tunurania he sasa simu mimi ziko dukwani mwisio yuko darasani wewe darasa zinakusumbua unarudi nyumbani saa 4 usiku au saa 5 usiku ukiulizwa ulipo wapi ulikwenda kutizama mpira timu yako ilikuwa inacheza alafuona mtaka mwanamke ambaye kalazimiana sawa sawa at-tayyibatu yeye yeah, kwa kasoro zake alizokuwa nazo akiona kasoro ndogo tu kwa, kwa mwanamke kadi nyekundu yani tarakatu hapo hapo baadaye asili katika mashahisha unajua wako baadhi wa ulama wanasema tarakatu kwa pamoja ni moja ana sasa anatafuta fatawa zile na matamanio ya nafsi zake ki. jeu lakini hii ndo kaulu jumhuurii mnasemaje Jumhur wanasema atawaka tatu kwa mkupuo tatu. Na wao walikuwa una msina mmoja. Sasa umoja tatu kwa mkupuo kwa asila zako na ushikani ambao umekukaa sasa hivi unatafutafutaa. Atashikibinbani amesema hivi. Atashikibisiban bin temia amesema hivi. Tatu kwa mkupuo ni moja. Kole tuwe makini katika masala ya miamala. Eh hey, tusiwahidi mabinti zetu ma zetu maisha yao kwa kuopo wanaume wa sofa lazima mtu atakapokuwa amekuja kuene vizgeso hiyo sofa ni wa hadithi maana yake pia katika isimbati ya hadithi wewe sehemu ukawa umekuja kuleta pesa ukawa umekataliwa usikafike kwa sababu sheria imetuambia kija mtu ambaye tumelihika na dini yake na tabia yake ndio tumuoneshe. Mambo ingine siko vitu vyetu vilivyofanya tumekuona utufai. Ima dini yako iko vizuri au tabia yako iko vizuri. Kwa hiyo ukapige Odyssey nyingine wakikupima katika maabara wa wa yao wakakuona unafaa watakupa huyo mke. Hula haina haja kupita mtawanga mtawili unaanza kunaji. Ni somo gani wale? Wameni nyinyi binti yao. Hula haina haja hilo kwa Allah Allah ndugu zangu mimi leo nimeona nizungumze haya ni maneno kama ya kawaida sana lakini ukitoka hapa katika hutuba kakae vizuri kuyafikiria yanawezekana akawa ya ni maneno mazito kwa sababu maneno ambayo yanatengeneza mustakabali wa maisha yetu ya duniani mpaka akhera yanatengeneza ukikosea katika kuoa ukikosea katika kuozesha ukikosea katika miamara, mambo yanaharibika Huko wa watu wangapi bwana watu wameviua jina na ndugu zao kwa kuaminiwa wamewafanyia ghiana leo wamekuwa wao wana utajiri mkubwa kumbe kwa dhimu walizowafanyia ndugu zao si sawa sawa lakini mbaya zaidi kuliko yote hayaishi hapa duniani tu hiyo namba ya zaidi. Ya unaweza uko ume sehemu, ume uko umeaminiwa, kumbe sio muaminifu, ukawadhulumu ndugu zako, ukala mali na ndugu zako. Ayaaishi akhira. Ungripana mbele ya Allah tabaraka taala. Tena katika wakati mzito kwa sababu haiwa uambii ulikula milioni tatu ya mtu, sasa mrudishie kwamba ni sehemu ya mema yako apewa yule ule mdhulumu. Kama wako wengi inaskia atua mema yako yameisha. Izimechukuliwa sehemu ya dhambi za wale walio walio unapewa wewe unabaki una kitu zaidi ya dhambi summaturiha finnari kisha mtu anatubwa motoni. Allah tuhifadhi na ya namna hiyo. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hayyi minhum wal amwat innaka samiu turiyan min aqi al-salaam